Яскраво-блакитні, з видуженими прирізами очі різко контрастували із темним волоссям. Дивися він теж сумовито, і рушкі губи кривились у печальній усмішці. «За що ти вбив нас?» Знову спитав той, найстарший, і Андрій відчув, що вони усі обстрілюють його очима і очікують відповіді. «За республіку, за свободу, так, бо треба». Відповів Андрій Ви вороги Ви на боці фашистів Ви знищуєте нас Це війна Я б'юся за правду Я повинен убивати Такий закон Я убиваю за правду Зараз і завжди а Андрій чекав На їхню відповідь А сказав це впевнено і твердо Та відразу відчув Саме зараз Саме їм цього пояснення Замало його глибока переконаність в абсолютній справедливості, сказаного, цих людей не задовольняла. Мабуть, потрібно було говорити про те, що таке фашизм, що це означає врешті-решт, коли людина волю неволею виступить зі зброєю в руках за неправду, та сказати це було замало, йому забракло сил, і в ньому піднялось глухе роздратування». «Я був покликаний, я воюю проти фашизму, от і все!» – закінчив він. «Що таке покликаний?» «Повинен. Ми не фашисти. Чи ти не усвідомлюєш ступінь безглуздя того, що відбувається? Ти вбиваєш людей, які не прагнуть воювати, які не хочуть умирати, і мета яких у житті зовсім інша. Не війна, родина, кохання, поезія, праця. Ти виправдовуєшся». Шукаєш якоїсь логіки у безглузді. Хто для тебе ворог? Ти уявляєш собі, хто ми? Хто я, наприклад? Як ми досі жили і як ми могли б та хотіли жити? Ти вбив нас, а хтось інший незабаром уб'є тебе. І що це означає в результаті? Крім того, хіба що той справжній гуманізм, який закликає любити людину, усе для людини, для людства? Хіба ми не клітинки людства? Ось чому ти ніколи не мав спокою між людьми. Ти все шукав опертя. А коли б усе обернулося інакше, цей юнак, який стоїть перед тобою, міг би стати твоїм найближчим другом і товаришем. Ти часом саме так і робив. Він серед багатьох мільйонів виносив у собі прагнення і настрої, такі співзвучні твоїм. Старший говорив далі. І Андрій сплив у спокій. Заволіло серце, стиснуло скроні, судома перехопила горло. Усе це якесь безглуздя, ці його балачки. Ми виконували завдання, і знищити варту на мості. Ми діяли правильно, єдино правильно. З того, що він меле, виходить усе навпаки. Ось вона правда фашиста, треба взяти себе в руки. Але я так утомився, Боже, яка важка голова, тіло геть не моє, коли все це зрештою закінчиться. А цей хлопець. Я все-таки десь його бачив, нібито добре його знаю, їхній ватажок плете дурниці. Але цього хлопця я десь зустрічав, тільки де. Андрій вже не звертав уваги на старшого, його погляд намагався прихопити погляд чорнявого юнака. Той був без шапки. Андрій помітив, що його нагрудна кишеня видимається, мабуть, записник. Комір сорочки розстебнутий, на щоках проступила ріденька темна щетина. Андрій дивився йому просто в очі і відчував, як дедалі важче йому на серці, мов би, зашкарубіла, замкнута на всі запори, Душа раптом ламає, розтрощує захисну оболонку і болюсною беззахисно наражається на колючі вістря, кинути в йому докурів. «Безглуздя», – подумав знову Андрій. «Усе це безглуздя. І те, що я нібито чую, і те, що нібито відбувається, вони ж усі мертві». Коли стемніло, Андрієва група несподівано збилася з дороги. Дві години – Здиралися на крутий схил, порослий велетенськими буками. Під ними поночі нічого не можна було розгледіти. Попередньо з'ясували, що дорога закінчується на колишніх лісосіках. Та потрапили на іншу, яка завела у дрімучі хащі. Вже було пізно вертатись, та й не мали впевності, що за групою нарушив патрульний загін, отже мусили пробиватися далі. У непроглядній темряві стовбури дерев ледве розрізняли на відстані кроку. Знявся вітер, в горі зашуміли крони дерев, і додолу падав їх тривожний віддих. Усі змокріли від поту, лише чекали команди на перепочинок, але мовчали. Андрій зупинив Санчеса, який йшов перший. І всі звалились на землю. Андрій і собі мостився трохи віддалік, відчуваючи, з якою насолодою втомлене тіло, розпростерти б на кілька годин. З острахом подумав, чи вистачить сили добратися до мосту, здолати б лише третину шляху, і то найлегшу. Потім на мить змусив себе про це забути, щоб дати спочити голові, а лежав, уткнувшись лицем у запашну гірську траву. Гарно дихати цим п'янисто-солодким запахом подумав він взагалі гарно було потак лежати ціловічність не поспішаючи не збираючись нікого вбивати гарно все-таки жити